<سؤال> من بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا صورت <سؤال> واقعه کیس بات قیامت او او تقسیم کی د جنتانو سورہ رحمان کې تقسیم د جنتونو کړو اذا وقعت الواقعة کلا چی واقع یشی یا واقع کی ذن کی قیامت لیس الوقعۃ ہا کاذیبا نبی پوخ د واقع کی ذذ دی کی سوک نفس دروخ جن حافظۃ الرافعتن ورزون ک دی ډیر خلق و لرا او چتون ک دی ډیر خلق و لرا زَرُجَّتِ الْأَرْضُ رَجْجًا كَلَّا يَجْذُلُ كَوْلِ شِزْمُكَ فَجْرِ قَيْدُ سَرَى وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَزَرَّ زَرَبَ كَلِ نشیبا ذرا قراشوی په هوا کې وکنتم ازواجن سلاسا او شیبه تاسو درې قسمه فاصحاب المیمنه تیم اصحاب المیمنه بس خلاس ولا خلق چده سبه ترحال دې خلاس ولاو اصحاب المشئمات ما اصحاب المشئمه او کینواله سوال خلق چه سبت حال و دي کینواله او والسابقون السابقون او امرک کی جن کی الی دین تا امرک کی جن کی دی په جنت کې اولئک المقربون هم دا حلق دینځ دی الله سره په مرتبه کې <کی> په <فی> جنات النعیمه دی با په جنتونو د نعمتونو کې وی <بی> سلتوم مین الاولینا <دی> ریر ډلی <بی> وې ظلمو <دلنبو> دې امت او قلیلوم مین الاخرین او <اولک> لقبیزر <دل> وسط <وستو> خلقنا علی سرور موضوناتن پاگا پالنگونو تختنو باندی چودلی شوی د دسرو زارونا متقعین علیہ متقابلین تکیاون کبی پاگی باندی یوبلت مخامخ یتوفو علیہم ویلدان مخلدون مخلدون گرزی را گرزی با پا دیبان دی اغنو کران دا جنتا ہمیشا بے اکوا بے اونو اباریقا پا گلیاسونو او پا جگونو وکاسم من معینن اوکاسی دا شرابو لا اسود دعو نعنها نبا سر درده را زیداغینا ولاون ظفون او نه بولټ کوي وفا کې مما تخیرون او میوي د هغه چې اظانله وښياح م معتهون او وښې د مغانو چې ددي زړونه اواړي وحورن عینن او حور د جنت تی کلاوستر گوالا کام سال اللؤلؤ المکنون پشان داغی مل غلرو چه بندی ساتلی شوی جزام مما کانو یعملون دا بدل دا دالا طرفنا عملونو چی دیکلی دیم لا اسمعون فی آلغوان نا بوری پتی جنتنو کی بدی خبری ولا تاسیمن او ند گنا خبری اللہ قیلا مگر یووینا بی سلاما سلاما جا سلام دیوی سلام دیوی ملائک بوی اللہ رب العزت بوی و اصحاب او خلاصوال خلق چده ما اصحاب الیمین سلوه شان ده او خلاصوال في صدر مخدود باقی بیروکی بویی چه بیزغو دی و طلح مندود او کیلی دی جخت جخت و ظل او سوری دي رکده و ما ام او بودی بایدن کی اڤا کہ تن کثیرتن میویدی ډیرې لا مقتوعتن نکټ کیږي او ختميږي ولا ممنوعتن انه من کلشویږي ز جنتیاونو نا او پروشي او پالنګونو الزی د رچت په حسن کې ان انشان او نشان الله هی پیدا کړی دي دا حور دو جنت په یو قسم پیدائش سره وجلنا او ناقاران موږ ارزلی دي لرا پیغلې هميشه عربن مایه نه خپل غوندانو اترابن هم زلی لی اصحاب الیمین ده اللہ مقرر کری دی اصحاب الیمین خلی اصوال او دو پارا سلط من ال اولین دیر دلی بای در امتنا و من ال آخرین او دیر دلی بای در وستو دی امتنا و اصحاب او اکن لی اصوال خلق چی دیم ما اصحاب الشمال صبت حال لے زدیکن لا سوال و خلقو فی سمومن پڑیرو سخت لوگو کی بئی و حمیمن پیشید لوگو کی بئی و ظلمی احمومن او سوری بئی دلوگینا لا بارد ولا کریم چنی یخد انا دعیزت تے انہم کنو قبل ذالکا مترفین یقیناً او دا خلق جہنمیان مخکد دینا خوشال <سؤال> پا دنیا باندی وکانو یسرون علی الحنس العزویم او دی زدکو ان کی پاگلوی گناباندی چه شرک دی وکانو یقولون او چې چه وی بے حق دا قیامت کې اعظامتنا وكننا ترابا وعظاما اي چكلا منغا مرشو او منغا خورشو او اردوكشو انا لمبعوثونا منغا بياجون ذي كولشو او آباؤنا الاولون او زمونغا مشران رنبنهم قل وتواه ان الاولين والآخرين بیشکا انم بنی خلق ور استنی خلق لا مجموعون خامہ حابطل جمع کلیشی الا میقات یوم معلوم واخذا غیر روزی معلوم تا ثم منکم ایها الضالون المكذبون بیا تاسو چی ای او ای دروغجنو لآکِلُونَ مِن شجر مِن زَقُّوم تا صبح ہم خوراک کوئے خوگی بنئے و داغی ونید زقومنا دو دور ونی بخ رئے دور فَمَعْلِئُونَ مِن هَلْبُتُونَ لَكَ وُن کی بَئِ داغی نَا اخْفَلُ وَخِيْتُ وَلَرَا وَشَعْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ او سکلو با کوئی پاقی باندی داغیش دلو بونا پشاری بونا شروب الهیم او سکن کی بای اداسی پشان دسکلو داغی اوخ مرزی چې تندن ماتی حازان و ظلم یوم الدین داوی دا دیمی المستیادا پرد دا قیامتا نحنو خلقناکم الله ما پیدا کړی ہے خب ویګه فلولات صدقون نو ليقنکای په ما باندې چیز خلقی ما ابرایت ما تمنون خبر را کې دا غی مننه چې تاسوی یې پر رحم کې ان تم تخلقونه اي تاسو پیدا کوئ د دې نه بندا و جلوه نحن الخالقون كمونغ يجلون كي نحن قدرنا بينكم الموت منغان دازة كدر استاذ بمينز كي مرغم وما نحن بمسبوقين ونوي منغ دي خبر نعاجز على أنه بدل امسالكم جب دل کو تاسل استاسو په خلکو باندې واننشئکم فی ما لا تعلمون او جوړ کو تاسو لره په حالت کې چې او تاسو یې نه پیژنې تاسو نه بل څه جوړ کو ولقد علمتم النشئۃ الاولی او یقینا تاسو خپوی غیب غلبی پیدائش باندې فلاولا تذكرون نو ولي عبرت ناخله چرواسته پیدایش عمر لا تاسان عباره تم تحرسونا خبر را کئ تاسو د هغه دانو نه چیکروندکوي په پټوکی ان تاسو زرغونه کوي ذیلرا ام نحنو الزاریعون او کنه مونږ یوزر غناون لو نشا او لجعلنا وحطها من الله وکړي مونږ او غرزو دي فصلرا چوري چوري فزلتم نو بغرزه غمجن ان لا مغرمونا چې مونږ تاوان شو بل نحنو محرومون بلکی منگا محروم شودخ پلی برخنا اپر ایتوم الماء اللذی تشربون خبر را که داغی اپونا چه تاسو اسکے انتو مندلتمو من المزنی ایتاسو ورون کی دیل را دسپینی وریدینا ام نحنو المنزلون او کنا منگا یو ورون کی لو نشاو جعلناو اجاجا کچری منگو غوالو نوبا گردو دی او بیل او بولرا ترخی فلو لا تشکرون ولی دا اللہ احسان نمانه افرائیتو من عرلتی تورون خبر را که دا غورو بلوی غیل اعنتم انشاتم شجرتها اعتاسو پیدا کرداد اغونا دا, دا دیچ وورت نرازی ام نحن المنشیون او کنمونگو پیدا کونکی نحنو جعلنا تذکرتن منگر زولی دی دیور لرا یاداش د دا قیامت ومتا علی المقوین ازویم نمبر پکې फायदा د مسافرو اوله फायदा پکې دا قزیدا چې تاسو ت قیامت یاد شي ملح په لنګر ذکر کو چې ګور فسلوم ذلذ کوما وګوم ذلذ ذکر کوما جوړو کې واچوې وروم ما پیدا کړي چې بیا به روړې په حقې ځکه زما لنګار خوړې پسب به بسم ربک العظیم زما صفاتو کې زما پاکي بیان کئ دبل چا پاکي دبل چا لویونه پسب پس پاک او غاړې او پاکي بیان کئ دنم درب خپل چړې لرې دې پسب بسم ربک العظیم تپاک او غاړه نن د خپل ربا چډیر لوی فلا پس حاجت او دا دا دا دی فلا اقسم تصحاجت هنشتہ او بیام الله قسم کوم بمواقع مواقع می په پریوته د دې استورو چې د استوري څنګه رازيد برې نخکتا نو دا آیاتونه د قرانم په شان د استورو دی سن غاې کيرانا ده نو دي کيرانا ده و انو ل قسم او بشکہ دا داس قسم ده لو تعلمون ک تاسو پوهیږئ دې په حقیقتو عظیم دېر لوی او دا قسم په سو باندې کوي انه ل قران کریم چې بشکہ دا قران دې ر عزتمن کتاب ده په کتاب مکنون او دې پروتو پاغ لوحي محفوظ کې پاک کتاب کې جره محفوظ دې خلقو درسه یې دونه لا یمسوه الا المطهرون نراه خل دې مگر پاک خلق تنزيلو من رب العالمين نازل کړی شوی دې طرفه د رب د مخلوقاتنا اڤا به هاذا الحديث انتم مذهنون نویا په دې كلام د الله باندې تاسو سستی کوون کیئ نه دې حقنا دا کوي نه څوک دا کوي او نه څوک عمل کوي وتجعلون رزقكم ان انكم او تاسو ګرځوي غبره خپل په قران کې دا چې دروغ پیوایم تاسو ته پران دغه برخه ورسې ده چې یا تاسو نام دروغجن کړل یا ګرځوي تاسو هغه رزق اوروزی خپل په دې کې چې دروغ وایم چې په دروغو کې زمونږه روزي ده کرشتیا وایو انداسه بناسیو فلاولا اذا بلغت الحلقما پاس ویل دا سينه کوي کله چې ورسې دا روح او مرایتا وانتم حين اذا تنظرون او تاسو په دا وخت کې نیر نیر ګورئ دته چې دا خپلوا زواج کوي کنه تاسو اته ګورئ ښا موږ اقرب و الیکم ام انګ ډیر نځ دی یودي مړی تاسو نه ولک الا تبصرون لیکن تاسو په نوې نه کنه بل اولاین کنتم غیر مدینینا نو ولیدا سینګه وای کچریتا سو د چا په اختیار کې نه یه आवाजات خلق یې کنه تاسو یې مونږ آزاد یو ترجعون نو واپس کېدار روح کنا سره د نمری پتیره نواپس نو واپس کېدار روح ان کنتم صادقین کچریتا سو رشتینه فما ان كان من المقربين څنګه چول کې تقسیم کړو اخر کې تقسیم کوي پس کچریوی دا مړې دا مقربین او خلقونه خوش قسمتایي فرح او وریحا نون نودوده پاره خوشالۍ دي او رزق دی او جنت نعیم او جنت ز نعمت وامن كان من اصحاب اليمين او که چریوځه په غا خلاصواله خلقو کې والسلام لكا من اصحاب اليمين دلقوم بارکیور کول پکار دي نو ویلی شې د الله طرفنا چې سلامتی ا د استاده تو کتابه په صاحب اليمين کې اَمَٰنِكَ اِن اَنَا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ او کچری و دې دا تروخ جنو گمراه خلقونه فنظلم من حمیمن وازدد پارم المستی اعداد یشید لوونه وتصلیه جهنم او داخله دې د دې جهنم تا ان ذا له وحق اليقین دا بیان چوشو پدی صورت کې دا دې یقین لا یقین دی اخل یقین په وکه دی شک نشته دی او خلاصو ذا و فسبح بسم ربک العظیم پاک وګڼه نوم زرب خپل چلویدم